Eman gira Gabi Dajaspe Gekaezeko kidearekin, egunon? Egunon? Zu gazte koordinadora sozialistako kideazira lehen galera zeh da Gekaeze? GKS gazte antolakunde bat da, Beraz gazte problematika lantzeko krena bat uh, litzateke, hau da gazteek uh, dituzten arazoai uh, aterabideak uh, emateko sinki, baina betiere klase ikuspegitik. Guk ez dugun gazteria biologikoki definitzen baizik eta egun uh, gure gizakte ereduan, funtzio konkretu betetzen duen giza talde bat bezala. Eta beraz buk defenditu nahi genuken subiektua gazteria langilea litzateke. Eta ez gazteria modu abstraktuan. Zergatik edo nola sortu zen GKX esplikatzen aliguzu? Eba azkenean nola orte batzuk gazte belaunali bat ase ginen sentitzen. Be, ziklo politiko bat agortu euskal Euskalegian gutienez. Eta be, formakuntzaren beharra sentitu genuen bizi geroen egoera aztertzeko, oroko egan kapitalismoa ulerzzeko, baina baita ere Euskal Herriko testu inguru konkretua ulerzzeko. Eta hortik behain bat tesi oroko gatera genituen, bai krisi kapitalista baten testu inguruan ginela, gure belaunaldia proletarizatzen zela, da ez genuela gehiago baldintzarik gure ebura edo izan zituzen bizi ereduak behmatzeko, eta ezinbesteko azitzaigula autonomia edo independentzia politiko bat, langile klasearen independentzia politiko bat garatzea, eta antolatzeko beharra ikusi genuen. Langile klasea erabili duzu burgesia ere erabiltzen duzu ez, eh, zer eh, autu hori konzeptu eiek erabiltzearena? Ba, iegia da, bo, maiz jendearekin ez tabiatzen astean, eta edo jendeak gure irakurketa bat irakurtzen duenan leporatzen aldi guna da termino zarkituak izatea, harare, autoguri egiten dugu, badakigulako, uste dugulako kapitalismoa ulertzeko terminoak diela horiek, e, ez direa justu, hola, itxurazko erradik bat edo antzesteko edo emate ditegunitzak, baizik eta itz zuzenenak diela uste dugulako, egokienak, eta Ezkenan kapitalizmoa deskribatzen eta azaltzen duten einean kapitalismoan bizi gareno egokiak izaten segituko dutelako. Orain ipar aldean antolatzen asitztiztela ikusi dugu, lehen kanpaina bat abiatu duzue, kanpaina horrek burgesiaren zuzeneko diktadura gelditu lema edo du, zer gatik hori, zer lema hau. Bai, burgesiaren zueneko diktadura galitu, azkenean, berez kapitalismoa burgesiaren diktadura ekonomiko bat da. Ala ere, kapitalismoan biloera oroko izaten aldira botere politikoa kudeatze erakoan bata autoritarioagoa eta besteak iago demokrazia burgeesa izango zena, orain arte ezagutu izan duguna zentroimperiaistan, bai Euskal Herrian, Spanier Estatuan eta Frantziak Estatuan. Eta ikusten dugu, justuki baldintza ekonomikoak okertzen direla, eh, estatuak ez duela lehen bezain eredu edo kapitalismo sinxo bat eh, proposatzeko gaitasunak galdu duela, eta beraz behartua dela joera autoritario hori hartzea, geroz eta kontrol gehiago erekin gizarte ere du horrek disiplinamendu bat e, sortzen duena, kapitalarekiko eta e, gara hortan urgentiazko egin behar bezala ikusten dugu hori bohokatzea eta eta horren aurkako lanketa ideologikoa estea minimoki Zuen irakurketan, zergatik gatik diozue neuhiak, hartzen ari ziren neuhi horiek ez direla osasunaren edo jendeen behajen arabera hartuak? Azken finan, horoko estatuaren funtzioa, gure ezat, eh, kapitalismoan, estatua ez da hor eh, gure beharrak asetzeko. Baizik eta, kapitalismoaren logika horokoja kapital edo aberastasun eta botere sozial metatzea denez, horren elburu duenez eh, kapitalismoak, estatua hori behmatzeko tresna bat dela ulerzen dugu. Hor gaitik, gure osasuna, edo, biztanleriaren edo konkretuago langile klasearen, osasuna importa bazaie eta justu eh, kapital akumulazioa trabatua izaten albaitak al gen negozia hiltzen bada edo gure osasuna kaltetua baldin bada eta horrek traba errealak subosatzen baitu Ez gira erraten ari sanitarioki egoeraz dela lagia edo birusaz dela existitzen edo lakoak justu orain neurriek ez dute gure hosasunalburu adibidez udan e, turismoa utzi utet ibiltzen eta turistak uste mesen beste izan dira edo agian gehiago ere Horain ere eskola ez dituzte izten, lantegiak ere idekiak dira, baina beste alde batetik, gure eskubide oinahizko enak zekinuntzira botatze dituzte, ez, ez du gini askatasun politik horik. funtsa da gizartea beste modu batean antolatzen e, hasten diela, eta hori ez da pentsatuak gure behar jenera bera, edo gure osasunera bera. Covidaren e, krisia, krisi oroko jago baten baitan kokatzen dugu, krisi kapitalistaren baitan. Krisi kapitalista ulehtzen dugu dela Kapitala zailtasunetan den momentu bat, non behartua den behegituratzea eta gizarte osoari imposatzea behegiturak eta hoiak. Hori ikusten da sektore ekonomiko behien garapenean, bosgea, teknologia edo sortzen dituzten hainbat teknologiekin. Baina berri eta hori ikusten da ere gure bizioituretan, jendea gerozta isolatuago bizi da, pantailen presentzia, baina ere berri eta hori estatuaren mailan edo estatu aparatuen mailan ikusten dugu, lege dia berri bat ere du, aipatzen genuen joera autoritarioarekin, hori oh, adibidez ari dira ez legeak polizian irudiak zabaltzea debekatzeko, hori ipatzen dugun joera autoritarista edo islatzen du. Gure bizitzetan eraginan duten aldaketak guzioiek, ikusten dugu eziditu guran modu isolatuan ulertu erantzuten diotelako be, logika horoko bati eta hori da krisiaren logika eta modu horoko jagoan e, kapital akumulazioaren logika. Gehiago sakontzen alko ginuke hori guzia, baina ez dugu demorarik eta labur labu esplikatzen aldi guzu e, zer eginen duzuen ondoko hilabetetan? Bon, orain gure lehen-lehen Egin behar bezala Formakuntza eta eztabaida da baida politikoak Egeleitate alik eta obekian Analizatzeko eta Hori bojokatzeko Espazio horiek sohtzea alitzateke Ezkean ikusten dugu Fenomeno guziak naiko modu isolatuan uh, ulertzeko joera dugula Bai uh, ekologia Genero zabalkuntza Nazio zabalkuntza Hauzik guzi horiek uste dugu ez diela Arazo isolatuak bezik eta Epatu bezala kapital akumulazioaren logikaren araberakoak diela eta modu horretan ulektuta baizik ez ingo ditugula errealki borukatu eta, eta orrean orrean beste zerbait profusatu. Eta lan ideologiko hori egiteak beramaten gaitu langile klasearen autonomia politikoaren behargea azpin behatzera eta eh, azken finean nahi balimadu kapitalismoaren aurka egin ezinbestekoa zaigu gure ulerben marko autonomoa izatea burkesiaren ulerben uh, markoaren gandik beste du gure estrategia politikoa e izan behar dela bizitzaren ahlo guzietan, gaitasun erreal geroz eta handiagoak eskuratzera, eta hori hori egik karitzeko bakrik antolakuntza dugul, angile antolakuntza, jakinez jadanik klase burresa orokogean antolatua dela, badituela bere instituzioak eta nahi dituen aldaketak inpozatzen adituela, eniungo aurkakotasun errealik gabe, uzteduguk gure mexe etarako prozesua helikatu behar genukela, prozesu idautzailea edo prozesu sozialista bezala hulehtzen dugula, beste prinzipio Gobertuena arabera. bere. Denbora zaigu eta hortan utzi behart 두고 mileske geh gabe ginuen KSSko edo Gazte Koordinadora Socialistako kidea.